Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wa ala hamma ba'd Ikhwanifiddin wa abnaifillah rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Wa syukurullahi jalla wa ala Pada subuh yang berbahagia ini Kita Melanjutkan insyaAllah ta'ala Pelajaran kita dari bab tayamum dan kita berada pada hadis yang terakhir sebelum memasuki babul hayyab maka sebagaimana yang saya sampaikan kepada antum insyaallah taala kita karena persiapan memasuki Ramadan maka kita langsung masuk kepada kitabus siam Pembahasan tentang puasa. Jadi kita tangguhkan bab tentang al Hayy. Taib sebelum kita masuk kepada kitab Siam. Terlebih dahulu kita selesaikan satu hadis dari bab at-Tayyamum. Yaitu hadis yang ke 9 berkata penulis al Imam Ibn Hajar al Asqalani rahimahullah taala. <tuh> Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma kata min as sunnati allah yusalli allah yusalli rojul bittayammum illa salatan wahidatan, thumma yattayammamu li salatil ukhra. Rawahud daru qudni bi isnadin Abdullah Jidda. Dari Sahabat ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata merupakan sunnah, yaitu seseorang tidak solat dengan tayammumnya kecuali satu salat saja. Summayatayammu lis-salatil ukhra. Kemudian setelah itu dia bertayamum untuk salat yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ad-Daruqutni akan tetapi dengan sanat yang sangat lemah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Berkata Asy-Syarih, Abdul Qadir Ibn Syibatul Ham rahimahullahu taala yang pertama al-mufradat kosakata hadis ini minas sunnati ay min tariqatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa syar'ihi merupakan sunnah yakni merupakan cara nabi sallallahu alaihi wasallam dan syariat beliau yakni merupakan cara ya dan sunnah nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Seseorang tidak salat dengan tayamum kecuali satu salat saja. Adapun salat berikutnya dia bertayamum kembali. <tuh> ar-rajul ay al wal al ay wal mar'atu kadzalik. Adapun ar-rajul penyebutan ar itu lelaki dalam bahasa Arab ar-rajul adalah seorang lelaki. Tetapi yang dimaksudkan di sini wal mar'atu kadzalik Ya wanita pun masuk ya di dalam hadis ini tidak khusus pada lelaki saja. Nah kemudian al-Bahath yang kedua pembahasan hadis ini beliau berkata rahimahullah sababodok fi hadal hadis annahu min riwayatil hasan ibni Ammarah, wahyu ragifun, wafil babi an Ali ibni Abi Talib radhiyallahu taala anhu, wabni Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhum. Hadith ani, dhaif ani, ولا تقوم بالدَّعِيفِ حُجَّةٌ. Pembahasan hadith ini bahawa sebab lemahnya hadith ini adalah merupakan riwayat al Hasan ibni Amarah dan dia adalah rawi yang dhaif. Namm, ini sebab pendhaifan hadith tersebut oleh Imam Ibn Hajar dan yang lainnya dari para ulama al Muhadhisin. Di dalam bab terdapat hadis Ali dan juga Ibnu Umar, Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhumah, anhum hadisani dua hadis akan tetapi juga keduanya lemah sehingga hadis yang lemah tidak bisa menjadi hujjah Kesimpulan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Sebagaimana pernyataan Al Imam Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala Yaitu doa pun jida hadis yang sangat lemah sehingga tidak bisa menjadi hujah. Akan tetapi barakalofikum keluar dari permasalahan sihatul hadis wadafihi wa wa wa sohnya hadis dan lemahnya keluar dari itu maka para ulama berselisih barakalofikum terkait dengan tayammum apakah cukup untuk seluruh ibadah salat yang wajib ataupun yang sunnah dengan satu tayammum atau tayammum hanya berlaku untuk satu ibadah saja kemudian ibadah berikutnya dia harus diperbaharui maka terjadi khilaf di kalangan ulama sekali lagi bi nazar dengan tanpa melihat kepada sahih dan dhaifnya hadis Karena kalau hadisnya sahih maka keluar dari permasalahan. Ya, kalau hadisnya sahih maka jawabannya kita sudah tahu semua bahawa Zahir hadis menunjukkan tayammum itu hanya satu ibadah saja, tidak bisa mewakili ibadah-ibadah yang lainnya. Artinya harus diperbaharui ketika kita hendak melakukan solat yang berikutnya atau ibadah yang berikutnya. Nah sekali lagi keluar dari permasalahan daif dan sahihnya hadith maka ikhtalaf ulama ya sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Abdullah Ali Taala, di dalam kitabnya Tawdihul Ahkam min Bulugil Maram kata beliau ikhtalaf al-ulama halittayammumu yarfa'ul hadatha kalmai am'annahu mubihun lissalati wa nahwiha ilahina l-qudrati alal ma'a wa amma al hadatsu fa berselisih ulama apakah tayammum yarfa'u al hadafa kal tayammum itu mengangkat hadas seperti air atau tayammum itu mubihun li sholati wa nahwiha ila hina al qudrati al ataukah tayammum itu membolehkan untuk sholat dan yang semisalnya dari ibadah-ibadah hingga al-qudrati al, al ma hingga seseorang bisa mendapatkan air am al hada ammal hadatsu faqaimun bi adapun al hadas itu tetap ya uh, apa adapun hadas itu hilang atau tetap naam yakni dengan tayamum itu apakah hadas tetap sehingga ketika mendapatkan air maka harus diperbaharui hadas tersebut ataukah ya tayamum itu cukup menghilangkan hadas tersebut sehingga seseorang yang mendapatkan air tidak perlu lagi memperbaharui hadasnya nah di sini perselisihan para kalafikum yang akan terjawab dari apa yang kita bahas dari pembahasan hadis ini. Naam. Maka berkata beliau wa dhahaba ila annahu rafi'un mutlaqan yakni Abu Hanifah wa huwa riwayatun Imam Ahmad ikhtaruh Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnu al berpendapat dengannya Abu Hanifa dan riwayat dari Imam Ahmad dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Ibnul Ibn Jawzi rahimahumullah bahasanya Tayammum itu secara mutlak mengangkat hadaf. Secara mutlak dia mengangkat hadaf. Yakni kalau dapat air tidak perlu di perbaharui hadaf tersebut. Wadha'haba Malik, wasyafi'i, wAhmad fil Mashhuri anhu ila annahu ghairu rafi'in bal mubihun faqat walidha yajibu ayyata yamma mali waqti kulli salatin fa inna tayammumahu yabtulu bidkhuli waqti ath-thaniyah was-sahihu dalilan huwa al-qaulul awwal barapendapat dengannya imam malik syafi'i pendapat yang kedua imam malik asy-syafi'i dan imam ahmad yang masyhur dari pendapat beliau rahimahumullah bahwasanya ghairu rafi'in tayamum itu tidak bisa mengangkat hadas bahkan mubihun faqat akan tetapi dia hanya membolehkan saja ya untuk sementara darurat dengan tidak adanya air ya maka dibolehkan dengan tayamum tapi tidak mengangkat hadas oleh karena itu wajib atas orang yang bertayamum untuk waktu setiap salat ya oleh karena itu wajib atas seseorang ayyatayamma mali waqti kulli salatin untuk bertayamum di setiap waktu salat setiap masuk waktu salat dia tayamum setiap masuk waktu salat yang berikutnya dia tayamum itu wajib atasnya karena tayamum itu tidak bisa, tidak mengangkat hadas pada hakikatnya akan tetapi dia sekedar darurat ia ya, membolehkan saja karena sebab tidak adanya air sehingga at-tayammum yabtulu bidkhuli waqti tsaniyah tayammum itu dengan sendirinya batal dengan masuknya waktu yang berikutnya yang kedua <tuh> Naam ini perselisihan para kalafikum di kalangan para ulama ya dan pendapat pertama mazhab Imam Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam dan juga Ibnul jauzi rahimahumullah bahwasanya tayamum tidak ada bedanya dengan ya wudu dengan air sama sama-sama mengangkat hadas dan tidak perlu diperbaharui setiap melakukan satu ibadah kepada ibadah yang berikutnya Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Malik, Syafi'i dan salah satu yang riwayat yang masyhur dari Imam Ahmad. Jadi ini biasa ya seorang imam memiliki dua pendapat atau pendapat yang berbilang. Nah di sini pendapat pertama juga datang dari riwayat Imam Ahmad. Yang kedua juga begitu. Ya. Akan tetapi yang lebih masyhur Imam Ahmad pada pendapat yang kedua. Ini biasa, sehingga untuk menguatkannya dilihat tarikhnya, sejarahnya mana yang lebih terakhir, ya maka itu yang dipegang, ya mana yang lebih terakhir maka itu yang di, dipegangi sebagai pendapat imam tersebut. Walhasil barakalafikum kata Syekh Abdullah Al Basalam rahimahullah, walshahihi dalilan huwal alqaulul awal yang saya secara dalil yaitu pendapat yang pertama apa pendapat pertama bar kalau fikum apa tadi pendapat pertama ah siapa yang teri apa pendapat pertama santa bar kalau fikum jazakumullahu khairan. Naam. Pendapat pertama yang lebih sahih berdasarkan dalil yaitu at-tayammum mengangkat hadas. Ya, sebagaimana air yang dipakai berwudu itu mengangkat hadas, hadas besar dan hadas kecil. Sekali lagi, hadas besar dan hadas kecil. Ini pendapat yang sahih dan telah kita lalui dari hadis-hadis yang telah kita bacakan. Adapun hadis ini Ya, maka bisa kita menyimpulkan bahawa hadis ini adalah hadis yang doif dan kelemahannya sangat uh, kelemahan yang kuat, yang berat sehingga tidak bisa terangkat menjadi hujah karena kelemahannya berat sehingga demikian apa yang dihukumi oleh Syekh Abdullah Ali Basam dan juga asy uh, Abdul Qadir bin Syibatul Hamd rahimahullahu taala. Naam. Karena kalau hadisnya sahih, maka akan keluar dari perselisihan, ya. Yang benar pendapat kedua. Akan tetapi hadisnya lemah maka tidak bisa menjadi hujjah. Yang kuat berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita lewati itu ucapan atau pendapat yang pertama dari pendapat ulim imam Abu Hanifa dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dan yang lainnya. Nah, demikian Wallahu ta'ala A'lamu besawab Kita Lanjutkan dengan Kitab Ustiam insya'allahu ta'ala 10 menit atau 5-10 menit Nah Jadi kita lanjutkan Dari kitab yang sama ya, Yaitu kitab Fiqhul Islam syarah Bulughul maram Min jami'adilatil ahkam Yaitu syarah dari Syekh Abdul Qadir Ibn Syekh Ham rahimahullah ta'ala 6 <coughs> nah. kita baca kitab siyam dari kitab fikul islam al-shaykh Abdul Qadir bin al-shaybat ham rahimahullah ta'ala kitab al-siyam kala al-muallif yani bulughi al-maram al-imam ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala Hadith yang pertama, al-haditsul awwal, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin wala illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu muttafaqun alaih. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah dari hadith dari Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau berkata bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lah tu kod di Ramadan bismillahummin awalahummin. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa satu hari atau dua hari. Illa rojulun kana yasu musawman fal yasumhu mutafakunaleh. Kecuali seseorang yang dia sudah terbiasa atau biasa berpuasa satu, satu hari yakni sebelum Ramadan maka hendaklah dia berpuasa. nah hadis ini dalam Bukhari Muslim. Baik, itu matan hadis, kita bacakan syarah dari Al-Syekh Abdul Qadir rahimahullahu taala. Yang pertama al-mufradat sebagaimana ya manhaj beliau di dalam syarah hadis-hadis yang telah kita lewati selalu dimulai dengan kosakata kemudian setelah itu pembahasan hadis kemudian yang ketiga adalah al-fawaid kesimpulan faida-faida dari hadis maka yang pertama al-mufradat kosakata hadis ini as-siyam yaitu puasa Hua lughatan al-imsak Yukalu sawma anil kalam Iza amsaka anhu Wa minhu kauluhu ta'ala Inni nadartullirrahmani sawma Ay imsakan anil kalam Wa yukalu sawmat Iza amsakat anil akli Wa minhu kauluhu syair Assyam secara bahasa adalah Al-imsak yaitu menahan Dikatakan soma anil kalam orang yang berpuasa dari ucapan maksudnya menahan dari ucapan tidak amsaqanhu iaitu yani dia diam tidak berbicara ya maka bahasa Arabnya soma anil kalam seseorang diam dari al kalam dibahasakan soma anil kalam ya yaitu dia diam dari ucapan amsaqanhu diantara dalilnya adalah firman Allah Taala ini nadar tu rahmani sauma sesungguhnya aku bernadar untuk Allah yang maha rahman sauma bernadar untuk sauma ya ni maksudnya diam dari al kalam enam demikian Fikum ya begitu pula jika dikatakan saumat anil akli ya seseorang saum dari makan ya ni diam dari makan ya ni tidak makan ya maka dikatakanlah as-syam sawm <coughs> nah, wa'amma as-syam syar'an Adapun puasa secara syar'i fahuwa al-imsaku anil-akli was-syurbi wal-jima' wasairil muftirat -muf naharan biniyatil qurbati lillahi ta'ala ini puasa secara syar'i jadi secara bahasa imsak secara syar'i adalah Imsak anil akli Wasyurbi waljima, jima' a. Wasairil al muftirat Iaitu Diam dari makan Menahan diri dari makan, minum, dan jima' a. Ya, bersenggama Diam dari makan, minum, dan bersenggama Wasairil muftirat Dan seluruh pembatal-pembatalnya Pembatal-pembatal puasa Naharon Ya, menahan diri dari semua itu di siang hari dengan niat kurbanillahitaaala dengan niat pendekatan kepada Allah Taala. Jadi di siang hari, ya maknanya adalah mulai dari terbitnya al fajar saadik sampai terbenamnya matahari. Ya, itu siang. Nam, maka wajib menahan diri dari makan minum dan seluruh dan senggama dan seluruh pembatal pembatalnya pada waktu tersebut, diantara waktu tersebut yakni siang hari nah, maka itu definisi secara syar'i al-imsak anil akli wa syurbi wal jima' wa'an kulli al-muftirat ya, naharan biniyatil taqarubi lillahi ta'ala la tuqaddimu ramadhan, jangan kalian mendahului ramadhan, ayat saya selesaikan mufradatnya. Ya. Nah, kalau kita akhiri majlis kita insyaallah taala. Jangan kalian mendahului Ramadan yakni la tataqaddamu bisiyam yaumin aw yaumin. Enggak boleh mendahului puasa Ramadan dengan puasa satu hari sebelumnya atau dua hari sebelumnya biqasdil ihtiyat dengan tujuan berhati-hati ya, jangan sampai kelewat dalam menjaga hilal ya. Sebagai hati-hati ini tidak boleh. Leanna ya. sahul mahu murtabidatun berruyiatiau bi ikhmali sya'ban thalathin. Karena hukum berpuasa itu itu terikat dengan ruia ya, dengan melihat hilal A atau ketika tidak melihat hilal maka dia menyempurnakan sya'ban 30. puluh. perlu ada apa bentuk hati-hati. Ya dalam rangka berhati-hati puasa sehari atau dua hari sebelumnya supaya tidak Kenapa kelewat satu Ramadan? Ini keliru. Kenapa? Karena hukum memulai Ramadan sudah ditetapkan dalam hadis yaitu melihat rukya, kalau tidak melihat sempurnakan Sya'ban menjadi 30, selesai. Ya, enggak ada istilah bentuk ihtiyat, kehati-hatian maka saya puasa ...satu hari sebelumnya atau dua hari sebelumnya. Maka hadis ini dalam Bukhari Muslim melarang khusus, ya. Larangan khusus terkait dengan hal tersebut. Maka tidak boleh dilakukan. Illa <tuh> rojulun. Kecuali seseorang yang sudah biasa. ya Dia sudah biasa berpuasa syaban. Ya, sebelum Ramadan. Dia memperbanyak puasa syaban. Dan sebagaimana kita ketahui. Rasulullah SAW ya, adalah merupakan sunnah beliau. ya Beliau berpuasa banyak di bulan syaban. Tapi tidak mengkhususkan ya apakah itu di pertengahan Syaban atau di akhir Syaban ya sudah menjadi kebiasaan beliau ya banyak melakukan puasa di bulan Syaban sehingga ketika kebiasaan itu sudah terjadi sampai misalnya dua hari sebelum Ramadan atau sehari sebelum Ramadan masih dilakukan puasa Syaban maka lalu maka itu tidak mengapa karena kebiasaannya ya yang dilarang dalam hadis ini secara khusus adalah yang dikosdil ihtiyat tujuannya untuk sebagai kehati-hatian. Ya. Naam, demikian barakallahu fikum. Wallahu taala alamu bis Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya pembahasan hadis tersebut. Naam, wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, syad walailahi anta astaghfiruka wa atubu laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.